Rugăciune pentru taina Harului ce ne descoperă adevărul. Aleluia, slavă ție Împăratul celest, Duhul adevărului, Cel care pretutindele ești și toatele -ți îmi ținești. te și te rugăm, dăruiește-ne taina Harului, care unește inima, înțelegerea minții, ca o privire în adâncul cel fără fâna, Luminii, acolo este calea, adevărul și viața, fiindcă numai prin inimă, mintea ca oț al Sufletului poate vedea lumina ta, poate trăi prin intrarea din partea iubirii în amplociata ta, în nimeni nu poate intra fără voia ta ca să ne dai nesfârșitul ocean al iubirii care hrănește sufletele, așa cum umanul bun ce știe, îi hrănea pe cei căutați, distrânte de foc. Cum căharul tău, cel dumb este, este o taină mai presus de fire. El hrănește mintea ca o câine cerească, dar scapă oricărei înțelegeri. Nu numai fiindcă e necuprins după ființă, ci și nesfârșit, nehotărnicit, iar Tu îl dai fără măsură. Alivuia, slavă ție, împăratul ceresc, Duhul adevărului, Cel care noi ești și toate le plinești. Te iubim și te rugăm, dăruiești până taina harului care ne descoperă adevărul cel unu și simplu, căci prin el mintea află calea cea întru Domnul Iisus Hristos. Află înălțimea, adâncimea, lărgimea și tainele cele nesfârșite ale oceanului iubirii, cunoașterii și voinței nemăsurate,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 mai credincioasă, mai copreșită de mir, se urce mereu spre contemplarea adevărului ca o pregustare a bucuriei și bunătăților veșnice cele întru Domnul Iisus Hristos.